și în și pe pământ, și sfânt. Un nou program din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul numărul 134. Înainte de pătrunderea în tematica lecției noastre de astăzi, respectiv Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 18, însoțit de scurte explicații, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat cu Jessica. În episodul trecut, lăsasem pe Daniel, foarte îngrijorat cu privire la lipsa ei de o bună bucată de vreme, de fapt de două lipsise din adunare, și se duce la pastor, ia adresa lui Jessica, se hotărăște să meargă a doua zi dimineața la ea, dar pe drum s-a simțit împins ca de un resort, totuși să se ducă să o caute în noaptea aceea târzie. Rândul trecut am citit cum cu mare greutate a reușit să găsească poarta locuinței pentru că era întuneric beznă de acolo și tocmai când se gândea să se înapoieze că era teamă să mai urce scările acelea prinse în beznă, deodată prin scândurile tavanului deasupra capului său a auzit o voce aproape stinsă și a desușit aceste cuvinte. Doamne, ai milă de mine și trimite-mi pe cineva în numele Fiului Tău Domnul sus Hristos. Iată-mă, Jessica!" a strigat Daniel cu respirația tăiată și dibuind prin întuneric scara care ducea la pod, săltat parcă de cineva s-a pomenit în camera în care locuia Jessica. Zăcea culcată pe niște paie și în întuneric. Din fericire avea la el chibriturile și un muc de lumânare cu care aprindea de obicei lâmpile în sală și aprinzându-l a văzut-o pe o mână de paie în partea unde tavanul nu era găurit Învelită numai cu zdrențele pe care le purta și ziua La lumina palida a mucului de lumânare Fața ei părea ca de mort Dar pe care a apărut îndată un zâmbet duios de bucurie Ah, a spus cu o voce aproape stinsă Uite pe domnul Daniel Nu-i așa, domnule Daniel, că Dumnezeu va a trimis la mine? Da, a răspuns el suspinând și în genunchin lângă ea, i-a luat mâinile entrale lui. I-a dat la o parte părul ciufului de pe față și a rămas mut ca de o durere ciudată pe care nu o simțise niciodată. Domnule Daniel, ce v-a spus Dumnezeu? O, fetițo, mi-a spus că sunt un mare păcătos, a răspuns îngrijitorul. Pentru că am iubit mai mult o mână nenorocită de bani, nemunciți decât un biet copilaș părăsit de el care mi l-a trimis să-l ajut în numele dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a cercetat inima și mi-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai strâns ale cui vor fi. Iar eu n-am putut să-i răspund nimic, Jessica. El înceresc să socoteală și eu rămăsesem mut. Domnul Daniel, dar nu sunteți dumneavoastră un om bun?" A mai întrebat fetița. Nu, nu, draga mea!" A strigat el cu ochii plini de lacrimi. Am fost atâta timp în casa lui Dumnezeu, dar numai ca să câștig bani. Am muncit din răsputeri, dar numai ca să câștig bani. Iar acum el m-a privit Nebunule, o, oh, Jessica, o, oh, Jessica, cât de pregătită ești tu pentru cer, iar eu..." Dar de ce nu vă rugați, domnule Daniel? Rugați-vă lui Dumnezeu să vă facă bun pentru dragostea Domnului Iisus Hristos!" l-a întrebat ea. Nu! Nu mai pot, a răspuns el. Duminică după duminică îngenuncheam când predicatorul se ruga, dar tot timpul mă gândeam cât de bogați trebuie să fie cei care veneau într trăsură la adunare." Am iubit banul, m-am închinat lui Iată ce am făcut și te-a lăsat mai curând să mor de foame Decât să pierd o părticică din câștigul meu Iată cât de mare păcătos sunt, o nenorocitul de mine Da, domnul Daniel, da, dumneavoastră nu știți că predicatorul spune adesea Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu Ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său Ca jertfă de înspășire pentru păcatele noastre Da, fetițo am auzit de atâtea ori, încât nu mai țin minte," a răspuns Daniel, și la început îmi plăceau cele spuse de predicator, dar acum îmi intră pe ureche și-mi pe alta. La lumina slabă a lumânării, Daniel a văzut ochii fetiței pironiți asupra lui, plini de tristețe, amestecați cu dragoste și acoperindu-și fața cu mânuța ei slabă, printre buzelei fripte de căldura suferinței, a scos aceste cuvinte." Domnul meu, te rog, Doamne, să schimbi inima Domnului Daniel pentru dragostea Domnului Isus. Apoi a tăcut și Daniel o privea în liniște și a scos haina și a acoperit trupul rece al fetiței care tremura de frig cu toată căldura unei seri de vară. Și făcând astfel, și-a adus aminte de ce a spus Mântuitorul. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Daniel și-a simțit inima plină de dragoste sfântă pentru Mântuitorul și, prinzându și capul în mâini, a strigat din adâncul sufletului. Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Iubitul meu ascultător! Poate că și tu ai mers la biserică duminică de duminică, sau poate la anumite sărbători sau poate cum fac unii la Paște și la Crăciun, dar ai mers de atâtea ori, însă inima, ochii și gândul ți-au fost în altă parte. Nu vei vrea tu acum să te trezești din starea aceasta și să iei aminte la îndemnul Domnului să-ți predai inima Lui, să devii copilul Lui? N-ai vrea tu să faci asta înainte să te apuce remușcările? N-ai vrea tu să faci lucrul acesta înainte de a fi poate chiar prea târziu? Bine ți-ar face dacă ai cade chiar acum înaintea Domnului în rugăciune, ai cere iertare pentru nepăsarea care ai avut-o față de El și pentru obiceiul care te-a mânat la biserică, dar nu dorința după mântuire și să te predai Lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, fă ca povestirea acestei fetițe să fie de folos sufletelor care, sunt în starea domnului Daniel care s-a dus la biserică numai din obicei, numai pentru să câștige un ban, numai să lucreze și să ia ceva bani de acolo sau pentru alte interese, pentru slavă deșartă. Trezește-i, Doamne, și ajute-i să ți se predea ție cu adevărat și din inimă. Iar aceea care din mila ta ne-am predat, ajută ne să ne ducem la biserică tot eliberați de interesele noastre cu un singur gând, să-l vedem, să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și să devenim la fel ca El. Amin. Ce lucruri minunate ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun pot Meditațiile noastre de astăzi ne aflăm la Evanghelia după Matei, capitolul 15, cu versetul 18, unde Domnul Iisus lămurește în continuare pilda și spune așa. Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Vrei să-ți cunoști inima? Fii atent la ce-ți vorbește gura. Gura este ușa inimii prin care ies vorbele ca niște oi sau ca niște lupi ca niște porumbei sau ca niște șerpi, ca niște lumini sau ca niște trăznete. Vorbele fac bine sau rău, curăță sau întinează, sau spurcă, vindecă sau sângerează, atât pe cel care le rostește, cât și pe cei din jur. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur cu privire la aceasta, O mare și reacursă este desfrânarea limbii care are nevoie de frâu puternic. Ce folos ai de post și de privegheri, câtă vreme limba îți este beată și se hrănește la masa câinilor și gura ți este un canal de scurgere a murdăriilor. Păcatul este o trava care otrăvește zborul vieții, inima. Nu există spurcăciune mai mare în univers ca păcatul. Acolo unde intră el, totul se întinează, totul se întunecă, totul se tulbură, totul se spurcă. Dacă izvorul este curat, curat va fi și ceea ce curge din el. Dintr-o inimă curată și sfințită, vor ieși vorbe curate și mângâietoare, care vor răspândi peste tot mireasma plăcută a curăției și a luminii. Trebuie vindecat mai întâi izvorul și apoi râul va fi curat. Trebuie înlăturată cauza și va dispare și efectul. Trebuie sfințită inima, și sfințite vor fi și vorbele apoi și faptele care ies din ea. Domnul Isus a venit în lume pentru a înlătura cauza tuturor relelor și anume păcatul. A venit pentru a curăți izvorul, nu numai pentru a vindeca o parte din apele care curg din el. Este bună rugăciunea psalmistului din Psalmul 141, cu 3. Pune, Doamne, o strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Dar rugăciunea aceasta se potrivea mai bine în vechiul legământ când domnea legea dată prin Moise, lege care îți arăta efectul fără să înlăture cauza. Te oprea de la păcat, dar nu-ți dădea și puterea să scapi de substăpânirea lui. În noul legământ însă lucrurile stau cu totul altfel. Aici nu este de ajuns numai păzirea gurii, ci înnoirea inimii. Căci gura o poți păzi, dar inima să clocotească totuși de veninul păcatului. Ce folos are acela care își stăpânește gura, dar ura și celelalte păcate îi rod inima ca niște șerpi înfocați și veninoși? Inima nouă! Și atunci avem și om nou! Asta este lucrarea pe care o face Domnul Isus cu orice suflet venit la el cu pocăință sinceră. Dacă inima este nouă, noi și frumoase vor fi și vorbele și faptele. Dacă în inimă, prin credință, locuiește Domnul Isus Hristos, dacă El stăpânește, atunci vorbele vor fi ale Domnului Isus, și anume sfinte, mângâietoare și pline de putere. Ele vor ajuta la curățirea și sfințirea celor din jur. Domnul Isus continuă o lămurire a pildei în versetul 19 și spune Căci din inimă ies gândurile rele, Uciderile, precurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Vedem aici cu adevărat o listă neagră, iar în capul listei se află gândurile rele. Din gânduri se nasc fapte. Inima sau duhul omului este centrul vieții unde se nasc gândurile, fie bune, fie rele. De la gânduri urmează apoi fericirea sau nefericirea, lumina sau întunericul, viața sau moartea, după faptele care au fost făcute, născute din ele. Vestitul pictor Rembrandt spune așa, Precum au stat îngerii cu spada de foc înaintea raiului, tot așa mintea să țină strajă la poarta inimii. Gândurile rele, aceste fapte ale inimii pe care numai Dumnezeu le vede, sunt o a tuturor păcatelor, păcate care ne cinstesc pe Dumnezeu și înjosesc și nimicesc pe om. Și care sunt gândurile rele? În Evanghelia după Matei la capitolul 16, versetul 23, se răspunde la întrebare. Citim versetul. Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea satanul. Este ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Așadar, orice gând care își are izvorul în om, în firea lui păcătoasă, în dorințele lui, este gând rău. Orice gând izvorât din pământul blestemat și nu din cer, este gând rău. Orice gând care nu își are obârșia în cuvântul lui Dumnezeu, în cuvântul scris al Bibliei, este gând rău, chiar dacă este religios. Orice gând care nu se armonizează cu gândul și planul lui Dumnezeu de mântuire, este gând rău și periculos, chiar dacă vine de la un mare om ca Petru. Orice gând care nu urmărește pe baza adevărului cuvântului lui Dumnezeu, pacea, unitatea și dragostea între oameni, este gând rău, gând satanic, chiar dacă vine îmbrăcat într-o formă frumoasă, cum ar fi o formă religioasă, ori morală. Fratele meu, vină cu inima ta așa cum este ea, la Domnul Isus Hristos și El ți-o poate izbăvi de toate păcatele ca să fii fericit Gânduri rele, să mai vorbim puțin despre gândurile. rele Mare și grea problemă este problema gândurilor rele Un gânditor creștin spune așa Dacă fiecare om ar avea o fereastră pe fruntea sa În dosul căreia se încâlcesc gândurile Ca oricine să le poată vedea ce goana ar fi după sticle întunecate care nu îngăduie străbaterea luminii? Ce s-ar speria femeile văzând gândurile bărbaților? Ce s-ar mira bărbații văzând gândurile femeilor? Ce dezamăgit ar fi auditoriul văzând gândurile predicatorului? Și ce îndurerat ar fi predicatorul văzând gândurile auditoriului? Dar, iubiților, Dumnezeu vede... Să știți, el vede în adevăr toate gândurile omului Gândurile rele sunt abcesele sufletului, spunea un slujitor al lui Dumnezeu Căci toate pericolele, spune o veche carte indiană Suferințele fără de asemănare, provin numai din spirit, din inimă A spus cel demn de toată încrederea Viața creștină este preocupată cu educarea imaginației Căci, precum vânătorul pândește animalele, așa ne pândesc păcatele care iau naștere mai întâi prin gânduri. De aceea, să nu socotim neînsemnate gândurile rele. Ele sunt ca de furnici care dărâmă casa atunci când își fac cuibul la temelia ei. O rădăcină care stăruie sfărâmă și piatra. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice, Războiul, dracilor, împotriva noastră prin gânduri, este mai periculos ca războiul cel prin lucruri. Ca să te lupți împotriva gândurilor rele, este ceva zadarnic. Este ca și cum ai combate un roi de muște cu sabia. Noi gândim ce gândim, fiindcă suntem ce suntem. Un pustnic a fost întrebat odată. Cum poți recunoaște dacă cineva este credincios cu adevărat? La care el a răspuns? Întrebați-l cum să scape de gândurile rele în rugăciune și meditație. Dacă spune că știe un sfat, este un șarlatan, fiindcă chemarea noastră până la capătul vieții este lupta cu ceea ce ne este străin. Totuși, ce ar fi de făcut? Ei bine, răspunsul ne-l dă Dumnezeu prin cuvântul său. În Psalmul 62 cu versetul 8 spune simplu și puternic, vărsați-vă inimile înaintea Domnului. Inima este plină cu gânduri rele, iar ca să lupt cu fiecare gând în parte, nu pot. Cine poate să lupte cu fiecare furnică de la temelia casei? Dar mai bine iau inima, o duc înaintea Domnului și o vărs acolo. El care mi-a dat-o, el o poate curăți și o poate și păstra veșnic nou, dacă îl sfințesc în ea ca Domn, cum citim la 1 Petru 3 cu 15. Gândurile rele nu se sting combătându-le, ci cultivând pe cele bune. Să ne gândim la lucrurile de sus și atunci nu mai au loc, nu pot să mai aibă loc gândurile rele. Nemai fiind gânduri rele, nici păcate și fapte de rușine nu mai au de unde încolți. Zice Sfântul Marcu Ascetul, Precum focul nu poate zăbovi în apă, tot așa nici gândul urât în inima iubitoare de Dumnezeu. Dacă inima ar fi plină mereu numai de dragoste, n-ar rămâne nicio parte ei liberă pentru intrarea altor gânduri. Numai atunci putem avea gânduri drepte și adevărate, gânduri de ale lui Dumnezeu, numai atunci când cugetăm zi și noapte la cuvântul Lui, cum ne învață Psalmul 1 cu versetul 2, și când necurmat ne aducem aminte de Domnul Isus Hristos, cum scrie la 2 Timotei 2 cu 8. Chipul Domnului Isus, amintirea vieții, a suferințelor, a morții și a învierii Lui, nu trebuie să ne lipsească niciodată din minte. Ceea ce umple mintea noastră, aceea mișcă și viața noastră, Gândurile sunt puteri? Da, vom fi tot mai asemănători cu acela la care ne gândim cel mai mult. Mulți oameni nu ajung să trăiască cu o Evlavie, fiindcă nu-și păstrează gândirea curată prin veghere și rugăciune, prin cugetare și iubire. Cine ține în fața ochilor sufletești chipul Domnului Isus, acela și-a ales cea mai bună pildă de urmat și în mijlocul cel mai sigur de a scăpa de ispita gândurilor rele. Că din privirea necurmată spre Domnul Iisus vin la noi puteri sfinte. Puterea de a lucra cu credință, puterea de a suferi cu răbdare, de a nădăjdui cu încredere. O, de a-mi privi noi țintă și necurmat spre El. Să spunem și noi ca Sfânta Caterina de Siene, zice ea, Gândește-te tu, Isuse pentru mine și atunci eu voi gândi pentru tine. În original, în limba greacă, versetul de mai sus sunt în felul următor. Din inimă ies dialogurile rele. Dialogul este luat din termenul dialogismos în loc de gânduri rele. Dacă nu am un adevăr sigur, nu am voie să deschid gura. Iar dacă am un adevăr sigur, nu am voie să duc un dialog, o discuție. Și prima și a doua traducere arată același adevăr. Ferice de cine citește și înțelege, ferice de cine trăiește apoi, cele înțelese. În lista păcatelor în acest verset numit de unii cercetători o șeptime spurcată pentru că sunt șapte păcate arătate aici sau hidra cu șapte capete se arată și mărturiile mincinoase și hulele. Fericitul Ieronim spune că printre crimele cele mai grave se află întristarea spiritului fratelui. A huli și a mărturisi fals. Este una din pricinile entristării spiritului frățesc Grozav păcat Fratele meu, vină cu inima ta așa cum este era Domnul Iisus Hristos Și El ți-o poate izbăvi de tot ce te apasă ca să fii fericit Toată slava se cuvine Dumnezeului Harului Care a început în noi lucrarea Lui Pe care o va duce până la capăt, amin În versetul 20, Domnul Iisus spune Iată lucrurile care spurcă pe om, dar am mâncat cu mâinile nespălate, nu spurcă pe om. Lista păcatelor, evident, nu e completă. O veche carte indiană dă o listă interesantă de păcate și defecte care trebuie ocolite de omul duhovnic și anume mânie, dorință de a gusta obiecte de ale lumii, zgârcenia, lipsa de deosebire între bine și rău, pofta, lipsa de milă, spirit exagerat de critică, mândrie, tristețe după vreun lucru pe care l-ai pierdut, atașamente exagerate, invidia, adică să nu poți suporta propășirea altora, crevetirea, ignorând meritele și vorbind numai despre defectele oamenilor, lăudăroșenia, iuțimea, nestatornicia, lipsa de grijă față de ei. tăi. Și mai sunt încă multe alte păcate, sigur. Domnul Isus n-a vrut să facă o listă de păcate, ci a arătat desăvârșit deosebirea între curăție și spurcăciune, între bine și rău, între adevăr și minciună. El a arătat pericolul cel mai mare, care vine din duh inimă, nu din trup. Partea cea mai grea este schimbarea inimii, nu împlinirea unor forme religioase pe din afară cu trupul. Când este vorba de practici religioase văzute, firea veche nu pune nicio rezistență, ci din potrivă. De multe ori care îi place să facă anumite lucruri ce țin de partea văzută, pentru ca să fie lăudată. Acesta este Duhul Fariseic cu care a avut de ruptat Domnul Isus cel mai mult. Lucrurile care vin din Duh, acelea spurcă pe om și dacă avem grijă mare să nu băgăm ceva murdar în gură, să avem aceeași grijă să nu lăsăm să iasă din ea lucruri necurate care ne-ar putea murdări. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dacă degetul Domnului Isus se îndreaptă spre inima ta, dragul meu, găsește el oare lucruri care spurcă? Nu-l interesează din ce religie faci parte, nu-l interesează câte forme religioase pe din afară practici, nu-l interesează nici râvna ta pentru lucrarea sfântă a lui. Îl interesează dacă mai păstrezi în duhul tău, în inima ta, lucruri care spurcă. Pe Domnul îl interesează curăția ta, Dragostea ta sinceră pentru el. Dragostea dezinfectează inima de toată spurcăciunea păcatului. Dragostea păstrează inima curată și inima curată păstrează dragostea. Cine iubește mult, acelui ei se iartă mult, așa spune Domnul. Cine iubește cu adevărat, nu poate să rătăcească, nu poate să rămână întinat. Dragostea este jarul binecuvântat care luminează drumul sufletului pe marea lumii. Cine iubește, știe legea adevărului, o trăiește și nu mai are nevoie să fie învățat de cineva. Aceasta este ungerea Duhului Sfânt. Fiul dragostei este uns și cine este uns nu scârție și nu se oprește din mers. Alergarea lui pe calea cea nouă și vie este neîmpiedicată, merge ca uns. Hristos înseamnă uns, urmașii săi sunt unși. Lucrarea pe care o fac ei nu scârție, ci merge frumos ca și la Domnul Isus. Iubiti ascultători, ne-am apropiat de încheierea lecțiunii propriu-zise care constituie tematica programului 134 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom fructifica din citire unei poezii al cărei titlul este Răspunsul, este vorba de răspuns la rugăciune, autor Valentin Popovici, pastorul Bisericii Române Baptiste din Chicago, poezie care evidențiază modul sau felul paradoxal în care răspunde Dumnezeu rugăcinilor copiilor săi, dar cât de înțelept, cât de tainic și săvârșit de bine face el lucrul acesta în vederea desăvârșirii chipului Domnului Hristos în viața copiilor săi. Să dăm citire poeziei. Răspunsul Domnului la rugăciune e întotdeauna sfânt și minunat, Slăvita lui din veci înțelepciune, cunoaște bine drumul de urmat. Eu văd cât poate pasul să-mi măsoare, el vede și în adânc de întunecime. Eu am o candelă pentru picioare, el are soarele din înălțime. Cu lacrimi m-am rugat să-mi dea putere să pot oricând în viață izbândi, dar Domnul m-a făcut mai slav, mai firav, din inimă umil să-l pot servi. Rugat-o m-am cândva de sănătate, să pot lucra mai mult ca ori și cine, dar Domnul mi-a trimis în trup o boală, în liniște să pot lucra mai bine. Și m-am rugat să fiu bogat în lume, ca nicio grijă neagră să ne aștept. Dar Domnul mi-a dat sărăcia sfântă să fiu mai bun, mai darnic și înțelept. Am vrut odată drum ușor în viață să calc, am vrut cărarea cea mai moale. Dar el mi-a pus atunci poveri pe umeri să doresc umbra aripilor sale. Am vrut să privesc lupta de departe, să stau ascuns la umbră liniștit. Dar Domnul a venit și mi-a dat steagul și în lupta grea cu steagul am pornit. Amin. Cu Domnul să mergem înainte, cu Domnul să mergem cântând, Când tot...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 El biruim, orcut de-ndârșit ai elu.